Bona part de les decisions dels Estats Units en matèria de política exterior durant els anys 70 del segle XX van estar directament relacionades amb una figura tan polèmica com influent. La fi de la Guerra del Vietnam, la relació amb els governs de l'Amèrica del Sud i la distensió amb la Xina i la Unió Soviètica, entre moltes altres qüestions, van ser definides en les línies mestres per les maniobres d'un polític i estratega astut que va actuar sovint a l'ombra. Era Henry Kissinger que, fugint de l'Alemanya nazi, va arribar a ser el cap de la diplomàcia del seu país d'acollida. Heinz Alfred Kissinger va néixer el 1923 a la localitat bavaresa de Fürth Alemanya, en una família jueva que va patir les conseqüències de l'ascens del nazisme. El pare va perdre la feina de mestre i ell mateix va haver d'anar a una escola segregada. Van decidir emigrar als Estats Units el 1938 quan tenia 15 anys i va canviar el nom de Heinz pel de Henry. Ja a Nova York quan es creuava amb un grup de nens canviava de vorera per evitar ser culpejat fins que recordava que ja no estava Alemanya. Nacionalitzat americà el 1943, va estudiar ciències polítiques i va servir a l'exèrcit durant la Segona Guerra Mundial. El seu ascens en el cor de les elits nord-americanes el va posar en contacte amb els cercles polítics. Tot i que en un primer moment es va equivocar apostant per Nelson Rockefeller com a candidat a la Casa Blanca, es va posar al servei de l'aspirant que el va derrotar, Richard Nixon. Kissinger va ser conseller de Seguretat Nacional entre 1969 i 1975 i secretari d'Estat entre el 73 i el 77, primer a les de Nixon i després de Gerald Ford, sobrevivint a l'escàndol del Watergate en una etapa especialment intensa de la Guerra Freda. A Kissinger se li atribueix la política secreta que va fer possible els acords amb la Unió Soviètica de Leonid Brezhnev i l'obertura a la Xina, però també va ser acusat d'haver fet la vista grossa, o fins i tot promogut les violacions de drets humans per part d'alguns dels règims repressors els quals va donar suport com les dictadures de Xile i de l'Argentina també van negociar els acords per atolar la guerra al Vietnam, pels quals va obtenir el Premi Nobel de la Pau al 1973 tot i que els combats van continuar dos anys més com és habitual ens acompanya el doctor Josep Maria Soleil Sabater, benvingut. Hola, què tal? Avui parlem d'una figura que tot just ha desaparegut fa uns mesos, o sigui, fa no res, eh, perquè ha viscut moltíssims anys, sí. Henry Kissinger, i que és un personatge clau com a mínim en el segle XX, en la segona meitat del segle XX. Sí, hem de pensar que gairebé a finals dels 60 i fins al principi dels 80 amb aquests anys són els anys que marquen la Guerra Freda, al final de la Guerra Freda, mm. són els anys amb els quals es són els anys marquen... àlgids de la Guerra Freda, eh, perquè malgrat àgils, que, el, sí, sí. que moment... la, la possibilitat de l'atenció des dels 50, els àlgids, mm. són aquests. És, amb el qual, clar, poc a poc diguem va avançant el món capitalista i va retrocedint el món, diguem, de la Guerra Freda comunista de la Unió Soviètica, mm. una altra història, sí, el de la Xina...